Nire kuleroak, zazpigarren atala. Jubilatu zenean, aitona txominek etxearen atzeko aldea garbitu zuen. Sasiak, asunak, poter dolduak eta teia puskak bildu zituen lendabizi. Gero, lurra ondo-ondo garbitu eta irauli egin zuen. Azkenean, zenbait barazki aldatu zuen bertan. Porruak, arzenarioak, ilarrak, tipulak. Ordutik, aitona oso arro dago baratzeko lanarekin. Orduak eta orduak egiten ditu bertan, lurra jorratzen, barraskioak kentzen, letxugak erregadiatzen. Ez da konturatu ere egiten, noiz den baskaltzeko ordua. Alzerrik joko du elizako kanpaiak, dan, dan... Aitona ez data konturatzen. Aitona, ordu bata, bazkaltzeko ordua da. Deitu behar izaten dio nire amak sukaldeko leiotik. Aitonak eskuak maonesko galtzetan igurtzi eta amari erantzuten dio. Zenbat letxuga igoko dizkizut. Azki dut batekin eta ekatzu perrezilpizka bat ere gaur arraina daukaguta saltxan. Eta tipularik nahi duzu? Ez, badun nahikoa. Orduak eta orduak pasatzen ditu baratzean. Baina hala ere orduak sobratzen zaizkio. Horregatik, oiategi bat ere jarri zuen baratzeko bazter batean. Lenda bizi, beharrezko baimen guztiak eskatu zituen udaletxean. Gero, baratzeko basterreko luz zati bat inguratu zuen alambrezko sare-sarri batez. Txabola bat ere jaso zuen. Bi kota jarri zituen txabolako alderik alde, oioek bertan lo egin desaten. Kaiolak ere iipini zituen gero txabolaren ondo ondoan, untxienzat Usategia ere jarri zuen oiategiko goiko aldean. Nikuste dut fabrikan bizi izan oroitzapenak berritzen egoten dela baratzean. Eta amonak hil utzi zion utxunea harintzen.